Реалното и идеалното Беседа от учителя Държана на 28 юли 1937 година. Отче наш Ще говоря върху това, което наричат реално и идеално в света. Ще ви прочита малко от Царския път на душата, само няколко пасажа. Учителят прочете 156-та страница. Реално е това, което човек опитва в дадения случай, а идеално е това, към което се стреми. Ние говорим от гледището на сегашния живот. Някой път известни познания внасят смут в човешкото съзнание. Смущението у човека е един вътрешен дисонанс в съзнанието му. Например, представете си един певец, който пее и вижда, че публиката не е доволна от него. Той се чуди защо публиката не е доволна. Защото не пее хубаво. Това не се отнася до неговото происхождение, не се отнася до неговото учение, не се отнася до неговата красота или до неговото здраве. Единственото нещо, което публиката не е доволна в дадения случай, това е, че не пее хубаво. И следователно не го слуша. И ако в нас има едно смущение, трябва да знаем, как да го премахнем? Певецът трябва да знае, че за да премахне това смущение, той трябва да се научи да пее. Той може да се запита, възможно ли е аз да пея? Че щом си си позволил да излезеш на сцената, защо питаш? Възможно ли е аз да бъда певец? Що за питане? Ти си направил първата крачка. Как и ти, без да си певец? Как си излязал на сцената и искаш да ти дадат известно почитание и уважение? И мнозина от вас сте такива певци. Вие сте дошли на сцената на живота и питате дали нещо от вас ще излезе. Че вие сте вече на сцената на живота. Ако пеете, ще излезе нещо. Ако не пеете, няма да излезе нищо. Руският певец Шаляпин разправя своята история. В първата роля, която той имал, трябвало да играе ролята на един стражар и не знаел как да я играе. И го изхвърлили навън от театъра и му дали един ритмик – тъй, както той разправя на вестниците, така е било. Аз от му не съм я чул тази история. Виждам, че вестникарите 50% говорят истината и 50% не я говорят. Той за самия себе си казва, че много му подражавали. Той казва, аз не бих желал да ми подражават. Всеки един артист трябва да преживява онова, което представя на сцената. Ако той не го преживява, той не е артист. Няма какво да подръжава. Подръжанието не е преживяване. Някой човек е умрял преди години, но страдал, бил мъченик. А пък ти искаш да играеш ролята и искаш да станеш мъченик. Кое е реалното в света? Реалното е земята. Това върху, което ходим сега, то е реалното. Това, което в дадения случай чувстваш, то е реалното. А пък това, което мислиш, то е идеалното. Идеалното е за бъдещето. А пък реалното е за сега. Следователно, когато ние говорим за човешкото сърце, ние подразбираме нещо като земята, върху което ходим. От сърцето ние черпим всичките сокове. И според както човек чувства, така той и мисли. Реалното е отражение. Реалното дава възможност на идеалното да има отражение. Ние изучаваме идеалното по закона на отражението. Сега се запитват. Какво е предназначението на ученика? Единствената възможност има само ученикът. Само един, който е ученик, само той може да расте и да се развива по пътя. Само ученикът може да изучава реалното и идеалното. Реалното е самият Той, който се чувства, а пък идеалното е Бог, към който Той се стреми. Ученикът е Той самият, а пък Неговият Учител е нещо външно, което го учи. Но и Учителят и Ученикът имат предвид природата, която те изучават. Ако природата не съществува, какво има да предаде един учител на своя ученик? Да кажем, че ние сме тук. Имаме цяла сцена от природата. Ние виждаме нещо разхвърляно. То е от положението на вашето съзнание. В природата има един начин. Ако гледате през калейдоскоп, вие ще гледате нещата съвсем друго яче. Ако гледате нещата от вашето съзнание или самосъзнание, или подсъзнание, или свръхсъзнание, вие ще имате четири образа. Четири образци различни един от друг. Вземете в една фотография. Вие имате най-първо един негатив. Имате това, което не е после този негатив се обръща и образът се представя такъв, какъвто е. Например, вие чувствате, че имате нужда от храна. Но храната в дадения случай е едно условие за вашето развитие. На какво мога да уподобя храната? Представете си, че една машина, за да се движи на нея трябва вода, трябва и огън както съвременната машина, която трябва да пътува. Трябва и един огняр, който трябва да нахрани своята машина. Как ще я нахрани? Ще й даде малко водица, малко въглища. Въглищата са храна. После ще пусне парата и целият локомотив е движение. Сега, като ви говоря за машината, тя сама по себе си чувства ли храната? Огнярат е, който чувства дали неговата машина има достатъчно храна, т.е. въглища и дали има достатъчно вода, която да образува парата. В дадения случай материалите на сърцето, това са въглищата. А пък човешката мисъл в дадения случай представлява водата, която трябва да се превърне в пара, за да кара машината. А пък разумното, това е самият огняр. Сега във вас може да се зароди едно желание. Вие искате някой път бързо да изучавате, да прогресирате бързо всичко да научите. Бързото движение, бързото пътуване с железница има една възможност, една опасност. С каква бързина може да пътува железницата, това не е произволно. Реалсите са направени за да издържат напрежението на известна бързина. Ако увеличат тая бързина, реалсите могат да се развалят и ако тя се увеличи още повече, и самият локомотив може да изкочи из релсите навън. Следователно, трябва да имате една бързина, с която да се движите правилно. Както машините дераелират, тъй много хора дерайлират. Аз наричам неврастенията дерейлиране от релсите. Виждаш, някой човек е болен. Иска да постигне нещо. И повечето заболявания на хората се дължат на този вътрешен стремеж. Хората искат да постигнат всичко изведнъж. И ако постигнат, какво ще постигнат? Ще се увеличи техния товар. Ще си послужа с един пример. Например, у вас се зароди известно желание да бъдете богат. Аз уподобявам богатия човек на една красива мума. Мумата е богата. Тя е банкер, разполага с милиони. Но богатия човек си има свои неприятели. Това богатство го желаят мнозина. И около него се зародят, може би, десетки или стотици апаши, които постоянно ще мислят как да го оберат? Питам. В такъв случай, какво ще правите? Трябва да имате доста пазители, за да ви пазят. Американските милионери сега имат по десетина детективи, за да пазят децата им. Защото във всеки един момент някой от децата им може да изчезне. И като сравнявате това с някои неща от живота ви, може да си кажете, че вие всички имате подобни опитности. Някой път много от вашите най-хубави мисли и чувства са изчезнали. А пашите са ги задигнали. И трябва да ги откупвате. Казвате, изгубих си това хубавото настроение. Една хубава мисъл и едно хубаво чувство, човек може да ги изгуби. Аз вземам нещата в техния обикновен смисъл. Ти имаш едно хубаво чувство. Веднага това чувство се изгуби. Вие казвате, сменило се е. Ти си минал от едно реално положение в друго реално положение. От едно реално положение в възходяща степен в друго реално положение, но в нисходяща степен. Има и нисходящи положения в идеалното и възходящи положения в идеалното. Питам, ако се е сменило вашето добро настроение в друго, което не е тъй добро, то другото, доброто ваше чувство или вашето настроение, къде е отишло? Задигнато е. Нека да извадим предметно учение сега. Вземам банкерин, който има вече съзнание, че има пари. Осигурене. Но дойде неговият секретар и казва: Касата е прасна, Обрали са ви тази вечер. Веднага се сменя настроението на Бангерина. Чувството се сменя. Този, който беше изправен, сега се е сгуши. За какво мисли той? Какво изчезна от него? Изчезнаха парите, в които той вярваше. Къде отидоха? На някъде. Те са в нисходящо положение, пътуват някъде. Крият ги някъде. И той трябва да тръгне с детективи, за да намери тия кръци и да си възвърне богатството назад. Интересно е по какъв начин вие задържате вашите добри мисли и вашите добри чувства. Каква е вашата опитност? Когато си изгубил една своя мисъл или чувство, по какъв начин си ги възвръщаш? Да допуснем, че вие имате един приятел, който обичате и вие сте го обичали. Но един ден по някаква причина, по някакъв донос, веднага се усъмните и из вашето съмнение веднага изгубвате онова приятното, което имате. Или това идва, което наричаме обезверяване. Казвате? Може ли да се обезвери човек? Може. Хората са се обезверили в Бога. Ти, който си вярвал в Бога, казваш, няма Господ. И веднага се измени твоето вътрешно чувство. Обедиш се и веднага тръгнеш да проповядваш, че няма Господ. До сега си вярвал, че има Господ и това обезверяване доста често става. Хората, когато тръгнат работите им назад на земята, веднага се осъмнява дали има Господ. Питам тогава. По същия закон. Когато ти не живееш добре, тогава и Господ почва да се обезверява в теб. Докато ти вършиш Неговата воля, Той вярва в теб но като престанеш да изпълняваш Неговата воля, Той какво ще мисли за теб? Ще мисли ли, че ти си светия? Ще мисли ли, че ти си един човек, който престъпваш Неговите закони? Това ще мисли. Сега в нас има една идея. Ние мислим, че при всичките ни грехове и престъпления, Господ не трябва да си измени своето мнение за нас и да мисли винаги, че ние сме много добри хора. То е вярно, че Господ в съзнанието си държи, че сме излезли от Него и че Той ни е създал. Но в дадения случай, когато аз не постъпвам добре, Той мисли точно тъй, както ние мислим. Да сега. Приложението. Може ли един ученик да се учи при един учител, в когото не вярва? Преподава му учител, но той казва Я е така, я не е така. Съмнява се. Ако се съмняваш, трябва да провериш. Защото в реалното всякога има един опит. Приложение ти имаш право да се съмняваш в реалното, в това, което си опитал. В него можеш вече да се съмняваш. В идеалното ти съмнение може да имаш, но идеалното трябва да стане реално и реалното трябва да се опита и тогава да се съмняваш в идеалното. Реалното, като го опиташ и ако опитът не излезе с поучлив, тогава ти Можеш да се съмняваш. В кабалата и в окултната наука има такива работи, които до сега окултните учители не могат да си ги обяснят. Те ги обясняват, но нещата са недоизяснени. Не, че не могат да си обяснят. Могат. Но трябва много голямо знание. Те казват, че единицата е мъжки творчески принцип, който е създал всичко и че двете е женски принцип. Или казват, че единицата е бащата, а пък двойката е майката, а тройката е детето. Като дойде да се работи с числа, трудно е. Значи, Две жени, събрани на едно място, правят един мъж. Дават едно мъжко число. Как е станало това? То е все-таки, когато вярваме, че и без очи човек може да гледа. Желанието да гледаше е съществувало по рано Зрението е съществувало преди очите. Учите са само едно пособие вече. У човека има две очи. А у някой насекоми има по много очи, има много повече очи, отколкото има човек. Ние сега се отдалечаваме от уния реалните предмети. Вие седите и разглеждате нещата такива, каквито не са. Например, разглеждате вашата дреха, дали ви прилича или не. Например, тулиш си една шапка пред огледалото и гледаш дали шапката ти прилича. Питам. След като си тулите новата шапка, какво ще ви придаде тя? Не е, че без шапка трябва да ходите. Аз правя сравнение с шапката. След като ви дадат две слушалки... Вашите уши, какво ще я добиете? Много неща, сцени, един свят ще се открие пред вас. И когато ви направят един вход, каквито са вашите уста, през който да влизате в апартаментите на душата, вие ще опитате всичките блага, които съществуват на Земята. Представете си, че нямате уста. Тогава какво ще да знаете за всички блага, които съществуват на Земята? Някой път питате. Защо ни е това сърце? Защо ни е тази уста? Без уста какво ще яхте да бъдете? Камъните са без уста. Желанието на тия камъни е да им се създадат уста. И те за това чакат тук търпение, за да им дадат уста да опитат реалното. И най-първо вие започвате с опитването на храните, които ви се дават. Но устата има няколко функции. Възприемането на храната, която е необходима за човека. Кусването на тази храна, за да си състави човек едно понятие за нея. После устата има и една друга функция. Звъздуха, който влиза да изкаже една блага дума и той трябва да оцени думите, които говори. Когато каже една дума, той трябва да я чуе и да види нейните е последствия. Ти минаваш покрай един човек и му казваш: Ела у дома, аз ще те огустя. Този човек тръгва подир те. И казваш други му: Ела да те натупам с дърво, да ти тегля едно дърво, че е да ме помниш. И този човек бяга от теб. Защо бяга от теб? Защото впечатленията, които е приел, те са противоположни на неговите желания. А пък яденето, дадено на първия, е точно това, което той желае. Аналогията, която можете да извадите, противоречията, които могат да се срещнат в живота ви, са едно средство за повдигане се е се зараждат известни противоречия. И щом ученикът разреши някое противоречие, той се повдига в по-висока степен. И щом не може да го разреши, той не се е повдигнал. Някой път слушам да казват, толкова години следвам, какво съм научил. Човек, който учи все ще научи нещо. Не, че не сте научили. При един обед ти си научил нещо. Ти имаш съзнанието, че си придобил реалното и нуждата, която имаш, е задоволена. Но само с един обяд не се свършва. Храненето е един непреривен процес. В храненето е опознаването с реалното. Ако не се храниш, ти не можеш да се опознаеш с Него. Ти като се храниш, чрез храната ще се опознаеш с реалното. Тоест, чрез тая храна ти ще се опознаеш с живота. Ти ще добиеш от всяка храна до толкова, доколкото си възприел живот, доколкото чрез нея е внесен живот в теб или... Онова благо, което Бог ти е дал в дадения случай. Тъй, че при всяка една храна ние ще влизаме с прикосновение и с идеалното, и с реалното. Сега реалното в света, това е любовта. Реалното в света е добродетелта, реалното е мъдростта. Идеалното е знанието, което ти придобиваш. Те са неща идеални. Следователно, с сърцето си ние се запознаваме с реалното, а пък с ума си ние се запознаваме с идеалното. Умът се запознава с идеалните работи. Някой път ние искаме познанието на ума да ни даде реалното. Реалното приемаме чрез сърцето, а това, което ние чувстваме, радостта и страданията, това ни дава сърцето. А пък какъв е невидимия свят пред нас, какво е предназначението на нещата в природата, какви са законите в света, уния е закони, които работят, нашето сърце не може да ни каже нищо по тези въпроси. Нашия ум ни казва какво е предназначението на нещата в природата. То е идеалното, великото в света. Когато ви говоря за реалното, трябва да ме слушате с сърцето си. И когато ви говоря за идеалното, трябва да ме слушате с ума си. И когато има разногласие между учители и ученика, то учителят говори едно, а пък ученика друго разбира. Когато учителят му говори за реалното, за земята, ученикът е в идеалното. Той казва Не ми разправя за това, което аз искам. Някой път учителят е в идеалното, а пък ученикът е в реалното. И последният казва не ми разправя за това, което искам. Когато учителят разправя за реалното, и ученикът трябва да е там. Когато учителят разправя за идеалното, и ученикът трябва да е там. Това са две положения, които трябва да поддържате в ума си. Седи един богат човек, милионер който има голямо достоинство и кара всички хора да му отстъпват място, откъдето мине да му отварят път. И по една случайност спира се на железния път. И пазачът му казва – «Отстрани се от пътя», Богатия казва – «Защо? Аз мога да седя тук, аз съм свободен, никой не може да ми заповядва на мен». Ти можеш да седиш навсякъде, но не и върху релците, по които пътува трена. Ти нямаш право да запречваш пътя на треновете. Излезе извън релците, защото всеки трен може да те прегаси. Вие в пътя на движението не можете да бъдете свободни. Там свобода има само за тия предмети, които се движат в тоя път. И в окултната наука много ученици си създават големи нещастия, че се поставят на пътя, дето треновете се движат. Ти казваш, ще опитам работите, аз съм свободен. Ще опиташ работите. Аз оподобавам това на един гебечийски пиво. Когато във Варненско англичаните направили първия железен път и машината тръгнала, един гибеджийски биво дошъл сред релсите и като видял машината, окукорил се. Машиниста свирил, свирил, а биволът казва «Тук не можете да минавате, аз тук не позволявам». И като минала машината, Целият този биво останал на каша вътре. Този биво е мислил, по какви съображения отде е взела право тази машина да минава от тук? Тя има гражданско право. Държавата е дала позволение да се съгради този път. Често и ние правим такива малки опити, които ни излизат много скъпо. Някой човек си е намислил да направи нещо. Ти намислиш да му препятстваш. Остави го да си върви по своя си път. Някой път вие си задавате въпрос. Защо той обича този човек? Той нищо не струва. Казвам. Той е негова работа. Той е все-таки да питаш защо този човек обработва тая нива. Негова работа е. Той това място намерил да обработва. Може е да има друго място, но това място намерил да обработва. И обработва го човека. Когато вие обичате някой човек, каква е вашата цел? Да се запознаете с реалното и идеалното, които са в този човек. Когато ти обичаш някого, ти имаш две цели. Да се запознаеш с неговото сърце и да се запознаеш с неговия ум. Какъв е първият ваш метод, когато вие обичате по сърце някого? Някой път може да го обичате и с ума си. Какви са методите в опитите на сърцето? Първият опит на сърцето е, ако аз опитвам една ябълка, която имам, непременно ще я туря в устата си, ще я изям, ще я дам едно окощение, ще я запитам, ще я кажа, че тя в мен не може да живее по същия начин, както живее отвън света и съвсем трябва да се измени формата, за да й бъде благоприятно вътре. И тя ще се съгласи, това е реалното. И аз ще си съставя понятие за ябълката. Ако искам да изуча идеалното, аз ще взема семката и ще я посъдя. И в този случай ще имам съвсем друга опитност. Тогава от идеалното как се ражда реалното? Това идеалното ще расте, ще стане дърво, ще цъфне, ще завърши и ще даде плод. И от идеалното ще дойде реалното, което ние ще опитаме. Тъй, че вие трябва да започнете с идеалното и после ще дойдете да се запознаете с реалното. Или можете да започнете първо с реалното и да дойдем до идеалното. Ако почнем от идеалното, след това ще имаме една реална опитност и след това семката, която остава, пак ще я посеем. И тъй, не турейте ума си на мястото на сърцето да се занимава с работите на сърцето. Не турейте сърцето си на мястото на ума си да се занимава с работите на ума. Сърцето да се занимава със своите работи и умът със своите работи. Когато сърцето изучава реалните работи и умът идеалните, тогава ще имате най-малкото противоречие в живота си. Пак ще имате противоречия, но по-лесно ще се решават. Да допуснем, че във вас влезе чувство на съмнение. Как ще лекувате съмнението? Съмнението е един вид, най-малкото обезверяване. За да отмахнеш едно съмнение, трябва да имаш вяра. Тая вяра трябва да почива на законите на реалното и на идеалното, на законите на сърцето и на ума. В тия два свята ти непременно трябва да търсиш разрешението. И не трябва да разрешаваш съмнението извън твоето сърце и извън твоя ум. Съмнението може да дойде. Ти отиваш в една банка. Онзи касиер, който ви е дал, може някой път умишлено или някой път по погрешка да ти е дал повече или някой път по-малко. Ако ти е дал повече няма да се усъмниш в него – но ако ти е дал по-малко, ти веднага ще се усъмниш. А пък съмнението ти може да е вярно или невярно. Ти трябва да провериш. Защото като ти даде повече, няма да се усъмниш. А пък като ти даде по-малко, ще се усъмниш. Това е по-видимо му един много проз въпрос и мислим, че е много лесен. Но питам аз себе си в дадения случай. Защо аз допуснах той в дадения случай да ми даде по-малко? Погрешката е в мен, а не в него. Погрешката в този случай би била в мене и поради следното. Когато един скаперник отиде при един касиер, то последният има всякога желание да вземе нещо от скаперника понеже скъперникът предава от себе си на другите това желание. Това чувство, което храни той, предава го на другите, тъй, че и от другите се заражда желание да откъснат нещо от него. А пък когато един човек е много щедър, дава от себе си, той като отиде при касиера, той и от другия иска да му даде. Щедростта му се предава, че законът е все същия в света. Този закон го има и в идеалния свят. Ако мразиш някого, то и той те мрази. Значи каквото му дадеш, и той ще ти даде същото. Ако обичаш някого, и той ще те обича. Обичтаеш щедрост. Тогаз и онзи става щедър. Възприема. Омразата е скаперничество. Между омразата и скаперничеството има сходство. Искаш да вземеш нещо. Ти мразиш някой човек. Защо? Защото не ти дава. Щом ти дава, ти няма да го мразиш. Всяка омраза проистича от факта, че някой те е унеправдал, взел ти е нещо, направил ти е някаква вреда, лишил ти е от нещо. А пък в любовта е обратното. Всички хора, които са ни дали нещо, ние сме склонни да ги обичаме. Ти казваш, как да обичаме? Тогава, давай. Като обичаш някого, ти трябва да му дадеш. Ти не можеш да дадеш някому, ако не го обичаш. И ако не дадеш някому, и той не може да те обича. Ти казваш, защо ще го обичам? И защо той ще ме обича? Когато аз обичам, аз съм посял нивата. Това е любовта. Той ще ме обича. Това подразбира, че тая нива е родила жито. Ще има обмяна между мен и нивата. Най-първо нивата се радва, че съм я посял. И понеже създавам работа на слънцето и на водата, след това те ме възнаграждават заради онова, което съм дал. Ти, като обичаш някого, то тая мисъл и чувство ще роди плод у него и ти ще поженеш жетвата и ще има тогас обратна любов. Вие сега искате без да сте обичали и да ви обичат. Това никак не може да бъде. Помнете това. Бог сега изисква това, което е посял в нас и по същия закон очаква от нас добрия живот. Добрите мисли, желания, стремежи, съвършенството. Ние живеем не за себе си, но за Бога. За онзи, който ни е възлюбил, който е създал всичко заради нас, за да бъдем ние подобни Нему. И всичкото величие на човека седи в това, да бъдем подобни на Бога. Каквото Бог върши и човек да го върши в един малък размер. Така съм. Ако сте обичали, очаквайте да ви обичат. Ако не сте обичали, обичайте. Ако са ви обичали, обичайте, за да има отплащане, за да се отплатите. Отплащане и обмяна трябва да има в природата. Щом спрета обмяна, щом няма обмяна, идват нещастията. Всички нещастия и страдания, които идват, показват, че обмяната между реалното и идеалното не е правилна. Защото каквато любов показвам аз към някого, такава и той ще покаже към мен. И каквато любов Бог е дал нам, ние същата любов трябва да покажем към Него. Нали е казано? Христос дойде на земята, за да покаже любовта, която Бог му е дал. Ние трябва да покажем оная любов, която Христос ни е дал. И уния е пък, които възприемат нашата любов, по-надолу. И те трябва да я дадат още по-надолу. Така трябва да се направи цял един кръг. Движение има вътре в любовта. Ако ти не можеш да проявиш Христовата любов, как ще проявиш Божията любов? За да покаже Божията любов, Христос трябваше да понесе греховете на хората, да понесе страдания такива, каквито малко хора могат да понесат. Не мислете, че любовта е без страдания. Сега има у хората само едно самочувствие – има големи съдължения в любовта. Любовта всичко дава и всичко взема. Много дава и много взема. Когато малко дава и малко взема, това трябва да го имате предвид. Вие искате с пет пари да боядисате 100 кг прежда. Не може. Многото прежда изисква много боя. Голямото богатство изисква голяма работа. Многото учение изисква голям труд. Вие искате сега да бъдете окултни ученици. Не. Аз бих желал да бъдете ученици на любовта. Да изявявате реалното и идеалното. И да ги изучавате да изучавате нещата вярно с сърцето си и да изучавате идеалното вярно с ума си. И тогава няма приплитане между ума и сърцето. Идеалното няма да се преплете с реалното. И от това едновременно изучаване на реалното и идеалното започва живота. Ако вие не можете едновременно да изучавате реалното и идеалното, не може да дойде новия живот във вас. Писанието казва И това е живот вечен, да познаят Тебе един на го, на го, Бога и Господа Исуса Христа, когато си изпратил. Христос е реалното, а пък Бог е идеалното. По мое разбиране е това. Реалното е Христос. Със сърцето си трябва да го опитате. И ако ти не си опитал Христа с сърцето си, как ще опиташ с ума си Бога? Тогава вие можете да кажете толкова спрости ли са хората, че да ни пълнят главите? Аз не искам да ви пълня главите. Не сте някоя пушка да ви пълня главата. Не сте някой шишее да ви налея вода вътре, не? Казвам. Да изучаваме света така, както Бог го е създал. И до сега вие не знаете защо е вашето сърце. Само сърцето е, което изучава реалното, защо ви е умът тогава. Само умът е, който изучава идеалното. А пък при изучаването на реалното и на идеалното влиза живота. То е смисълът, целта към която се стремим. След като изучаваме реалното и идеалното, ние добиваме свободата. А пък свободата в човека може да намери истината. Свободният човек може да намери истината. А пък като намериш истината... Тога се реализира животът, това, което всички търсите. Преди няколко дена дойде при мен един и ми казва Дълго време се е учил-учил и едно противоречие има и не смее да ми го каже. Аз виждам какво му е. Зная каква му е болката. Той казва Недоволен съм от себе си, опак и човек съм, бамбашка човек съм. И не може да излезе от опакото. Той съзнава, че е опакъв, но не знае как да излезе от това. Той дошъл в стълкновение с реалното, с чувствата. И аз отговарям на този ученик и брат. Ученик и сега тук той той се е забъркал в реалното и в идеалното. Ние искаме да постигнем идеалния живот, да бъдем като светиите. Ти за да постигнеш идеалното трябва да слезеш в реалното, да имаш големи страдания като Христа, да се смириш и след това Бог да те въздигне от смъртта и след това да влезеш в идеалния живот. Това е далечното бъдеще, което те очаква. Докато не минеш през тия тежки страдания, не можеш да постигнеш това. И сега всички вие искате да изпекнете страданията. Всъщност няма страдания. Страданията са едно средство само, за да изпитат доколко си убеден в реалното. Няма никакви страдания в света, не е, че ги отричам Не е, че няма страдания Страданията не Господ е създал в света Аз всяка минута мога да си създавам страдания на себе си Ако страдам, че ритам камъните по пътя Мога да кажа Кой те е турил така? И като се удария о камъните После ще почна да се мажа с малко дървено масло Няма какво да ритам камък един камък не гори, тъй, но вземи, че го повдигни и го отхвърли някъде надолу. Не гори, тъй, а му кажи. Много си благороден. После има друга една опитност. Ако е тежък камък, ще почувстваш бълка, ще се орезиш гръбнака си. Вие в живота искате да бъдете богати. Знаете ли, че богатството е голям камък? Ако го дигнете, ще се оресите. Знаете ли, че ако сте много учен човек, пак ще се оресите? Че мъчните задачи в живота са големи камъни, които искате да дигате. Вчера двама ученика искаха да тигнат долу, близо до огнището, един голям камък, който тежи 6-7 хиляди килограма. Искаха да го внат и да го хвърлят в езерото. Аз като отидох, седнах там и мислих дълго време. Четири часа като работеха, едва го търкулиха на три метра. И се събраха повече от 20 души хора. И турихме всички пейки, все като лостове, а пък те двама искаха да го търкулят в езерото. Като отидох, видях, че няма нужда да се премества оттам този камък, но понеже са започнали работата, не исках да ги обезсърчавам и казах – Хайде да го търкунем. Питам сега – Защо ще търкаляме този камък от неговото място? Той е на почтенно място. Те казват. Ние искаме да го търкулнем везерото. Питам. Какво ще придобием, ако го търкулнем везерото? Но щял да отвори място за гимнастика, че квадратът не ставал както трябва. И колко място отвори той? За 4 часа едвам 1 метър място. И без него можеш. Така да казвам сега. Аз сядам и виждам какви нещастия могат да станат чрез големи камъни с братята и сестрите. Ако се търкуне, е, може да, да затисне някого. Могат да станат големи нещастия. Защо у всички има желание да се премести този камък? Та в обществения живот често ние търкаляме такива големи камъни. Двама души, не се занимавайте да дигате тежки камъни, тежки по 4-5 хиляди килограма. Дигайте малки камъни, по 5-10 килограма. Та в ума вито остане съществената мисъл. Сърцето ви да се занимава с изучаването на реалното. Това е любовта. Омът ви да се занимава с изучаването на идеалното. А пък двата процеса, съединени във вас, реалното или любовта и мъдростта, вие по този начин ще изучавате истината и нейното приложение в живота. Когато приложим тия три метода, ние ще бъдем съвършени а пък то е далечно бъдеще, към което сега се стремим. Днес започнете е тъй да разбирате. Не, че не сте вървели, но тая идея сте нямали в умовете си. Това е ново за вас. Вие реалното го чоплите с ума си, а пък идеалното го чоплите с сърцето си. И имали ли сте някакъв резултат? Когато изучаваш реалното, сърцето ти да участва, а когато изучаваш идеалното, умът ти да участва. Ако речеш да постигнеш идеалното със сърцето си, то е непостижимо. И ако искаш да постигнеш реалното с ума си, то пак е немислимо. Защо Бог е създал тъй нещата? Ако ти не страдаш, ти не можеш да любиш. Който не е страдал, той не може да люби. И който обича, той трябва да страда. Защото любовта се проявява само в страданията. А пък страданието трябва да дойде в света, понеже той е почва. Само върху страданията може да излезе радостта. Радостта е плод на страданието. Колкото повече си страдал, толкова по-сладки плодове ще имаш. Ако не страдаш, не можеш да имаш плодове. Казваш, друго яче не може ли? Това, което съм намерил аз, това е. А пък ако вие намерите друго, елате да ми кажете и аз ще ви благодаря. Колкото повече страдаш, толкова повече плодове ще имаш. И големите страдания на Христа донесоха тая култура. В страданията на Христа израснаха тия плодове на идеалното и на реалното. И сега казва се там, че кръв ли излясла от порите му? Христос е разрешавал трудни въпроси. Христос е бил закован на кръста. Когато не обичаме някого, ние го приковаваме на кръст. Когато не мислим добре за някого, ние също го приковаваме на кръст. Когато не обичаме някого, ние го приковаваме реално на кръста. А пък когато не мислим добре за някого, ние го заковаваме идеално на кръста. За мене има две разпъвания. Когато не ме обичат, мене ме заковават реално на кръста. А когато зле мислят за мен, идеално ме разпъват. Сега аз ви пожелавам да слезете от идеалния си и от реалния си кръст. Сами не можете да слезете. Все трябва да дойде един никодим и да ви снеме от кръста и да ви обвие с плащеница. И все таки, после трябва да дойдат двама ангели от небето и да ви извадят от мястото на вашата пещера, на вашия живот. Сега да ви дам добрата страна. Страданията са едно велико Божие благословение. За всички ученици, които искат да се запознаят с идеалното и с реалното в живота. И те са временни. Те няма да бъдат вовеки веков. Траят по една секунда, по една десета от секундата, най-много до минута. Но едно страдание, даже един час не може да отиде. Повече от един час не може да отиде. Един час е много, една секунда пак е много. Гневът на Бога продължава до 100 години, а пък благословението му продължава до 1000 години. Любовта му, най-хубавите Божии мисли, продължават благото ви за 25 000 години, а пък едно Божие недоволство за някого само за 100 години. Та Бог е недоволен от вас за една секунда, а пък за 25 000 секунди е била Неговата обича и любов към вас? Не струва ли една секунда да е недоволен от вас и 25 000 секунди да е доволен от вас? Та за това, ако изучавате реалното и идеалното, то Бог ще бъде недоволен от вас, само една секунда и доволен 25 000 секунди. А пък ако не изучавате правилно реалното идеалното, то Бог ще бъде доволен от вас една секунда и 25 000 секунди ще бъде недоволен. Гневът на Бога е мимолетен, т.е. с Неговото неразположение. Вие само някой път сте опитвали пламъците на Ада. Малко сте ги опитвали пламъците на Ада. Сега мисълта, която може да ви даде потики е следната. Да оставим Ада. Адът е нещо идеално. Ада е идеален и раят е идеален. А пък земният ни живот, тук на земята, то е реалното. В тия страдания ви опитвате малко какво нещо е Ада. А пък в радостта ще опитате малко, какво нещо е рая, небето. Сърцето ви да е занято с любовта постоянно, а пък умът ви всякога да е занят с мъдростта, а пък вие като ученици да сте всякога заняти с истината. Божията любов носи пълния живот. Беседа от учителя държа на предобщия окултен клас, 16-та година, на 28 юли 1937 година, сряда, 5 часа сутринта. Небето прошарено, слаб вятър, хладно. Слънцето изгря в 5 часа и 10 минути. Беседата е държана на молитвения връх при ливските езера.